Joseba, agirrabarren, hazu angula saltzailea zira, bidasunen kokatua, baina gasik mundu guzian saltzen duzu, hor, Europatik etorri zen berri bat nahizutela angula arrantzatzeari debekatu, azkenean, gibel dute ze gertatu da eta petxatzun zuretako lasaitasun badala? Bai, e, gurutzeko lasaitasun badan oski, gure lanbidea da eta urtik e, behin nuke hendibatu erretutara, ez da? Baina baita ere, konsientia geha behar dela oreka bat ekonomia eta ekologia. Eta, guri dut zeigun, neurriak ez dira txarrak, zina, du, landide bezala aurre jarraitzea, eta baita neburri neurri batzuk hartzea, ba piskabat, eduzan, e, angiraren berakadau jarraitu. Gaur egun onartua dago zintifikoki, ifremerrek egindako ikerketatan, e, arrantza dela, eguneko emezortia bakarrik kalte egiten duena. Erran nahi dut horrekin, arrantzat, debekatzen baldin bada, arazoak berdin-berdin jarraitzen duela. Zein dira beste arazoak ba? Arazoina dira, bat bat bat zerritarrak arte egin duzten e, produkto kimikoiek, dena unetara juten da horrek, e, noski, animeneko kaltea egiten du, gero baita ere, deitzen dara, zonumi ere, aniz bugatu dira, gaur egun angira aurrea jarraitzeko eremuak muak eguneko morizu dira, Eta gero azkena edeseko zentral oiek, edo pantan oiek, gero, oie, gero argia egiteko, oiek noski ez dute uzten angira, bai izokina, bai aloza kolaka hori ere bere bizia egindezan. Hordun ba, Hiru faktorei haundioiek gehiago, egite dute gehiarrantza, ba eguneko egun hori. Azteko, orain e, eguberri eta urtatzeko bestauek e, zuendako data proposada, hor anitz esaltzen duzu e, diote anitz angula bat dela orten, ala da? Bai, bizi gion klasitzen e, kanpaina eh, de, adibidez bada bi mota edo bi arrantzazea. Bada kota konsumazioa kua non aldogun eta beste kota bat propeplemente egiten dena होतsez. Eta konsumatziko kota hori bia ipukatuz da, arrantzatu da. Aurten kanpaina hona abiatua da. Adibidez kota sem, sematekoa da, somata izudu zu jateko. Oroa frantzi izatuan, oroa e, berroita tona dira. Denen artean. Baiten bai, artean, dengurten berroita tona e, atxeman ziren. Bidasunetik zuk uh, lan egiten duzu, bo, aturri bazteran arantatzen duzu, edo ez bakarrik eta saldu nora xaltzen duzu? Bai, guk, nahi batzut momentu, enten, Europa osoan saltzen dugu, eh? konsumaz, konsumoa ditzen da lori, bat bat bat, Estadu Espanjonea saltzen dugu, eh, egoezkodarian asko saltzen da, eta, bueno, Estadu osoan, eraguen eh, nuke. eta gero, badago beste merkatu bat, pixka bat, Holandan, Alemania hoitan eta hor, ditut, de, bi merkatu mota, bat konsumoako, konsumak hori hori zai aiteko pimalak baizik eta pesikunturatak saltzun dute, hor loditzen dute aborreina bezala edo beste ze bezala eta akgira bilakatzen diren hori saltzen dute. Eta badago beste arrantza mota bat, hori arrantza kubo bat daditzena repepleman. Eta hor da oso interesantea da arrantzale batek adibidez, eukiloko eh, deretsua baldimadu arrapatzeko irugei kilo izan dira repepleman hori egiteko. Da, hori ara nahi du, Europako ibaietan askatzeko. Ordun, ikurtasunste arrantzaleak ez dula bakarrik koltsuak harpatzen. Gehiengoa harpatzen dana da berriz ere errekatan askatzeko. Pantanon gainetikean da oitan eta bai lakoetan, da lukoetan askatzen da. Ordun, arrantza ez da dena txarra. Japonian ere merkatu gabozu da, bueno, ez? Bueno, es hori desde katua Europak, eh? Europa que debeka ondela maika amai ba, debekatu zuen Europati ateratzea izan zen edabaki politiko bat, ken gure rebendikazio bat da, berriz ere irikitzea, zer eta kupo txipia nola dagoen arrapatzeko konsumoanako, urtea saltzean nun plurbali bat egitenat dugun. Gaurun eskatzen dugu berriz ere txinako merkatuik irikitzea, Ma, momentu honetan debekatutu dago. Hankari haugu salte Bai, nuski, nuski. Pentsatu goz bat, aturriko, e, aturriko arrantzale batek, adibidez, ditu ogeita markilo konsumoko arrapatzeko bakarrik. Ogeita markilokin, nahiz eta larim neurotan patu gora empagatzen dugun bezala, bosti joertan, ekonomiko gehoz dirgutsi da. Adibidez, ogeita markiloiek posible mandiun saltzea beste lekuetan, posible du, ba, antzu doblat bere irabaziak, ba, ba, izate bat du, soldata du, duin bat. Zenta, zer da diferentzia diaz, da angula pibala gaur egun hemen, Euskal Herrian? momentu tant egualdean gutbait dutu gutenda bazuk orea direnak bilbon dorosti dola eta saltzen ari dira 600 gora. ora. hori ze, ze preston salduko litzateke bider zan bat. momentu tant ze preziotan izan godale suntut webaritue ola koa e, ua ke orindikener etortzen dira ere bazutsar emindikarnez baina baina baina bidera 10 izan daiteke ez ez ez ez uste, ez ez ez momentu onta ez dakit momentu onta baina bat tiron bat eurotan harazorik da, e, abeizan da, daiteke da, Azteko mire esker gure galerei erantzunik Josheba badakit uh, aztek komplikatu duzula lan eniz da duzu justu momentu onta eta ustaz zaitugu lanean eta beste batarte. arte Bale ba Mire eskeran dios